Kedves részvényesek, hölgyeim és uraim! Ezennel megnyitom a Demokrácia RT rendes hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Tuzé Robert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb brókerének választott pénzmogul, és Gödri Búcsú a sokszoros milliárdos extrém sportoló, aki sikasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul még a börtönt is b az ülést ezen nem megnyitom Az extrém sportoló nincsen itt Viszont itt van velünk harag, köszöntelek mm. Mm, Mi a vélemények torgyáról Kedves harag, mert hogyha valakire haragszol Akkor rá aztán volna okod <gül> Torgyára? Ja, ja. Ki az a torgyán? Hol van torgyán? Mit tud ő? Torgyán itt van velünk Torgyán megérkezett Különösen nagy kárt okozó bűnszövetségben elkövetett csalás büntette miatt tett feljelentést Tordján József ismeretlen tettesek ellen a fővárosi főügyészségen. Ezt maga a volt földművelés és vidékfejlesztési miniszter jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az általa ismeretlennek nevezett elkövetők a kormány soraiban keresendők. Az MT-nek is eljutatott feljelentésben Tordján József hivatkozik a csalás törvényi feltételeire. Mint írja, a választási kampányban tett ígéretek a választó polgárok tudatos megtévesztésének minősülnek márpedig más tévedésbe ejtése a hatályos büntetőjog csalási tényállásának egyik eleme. A csalás másik tényállási elemével a jogtalan haszonszerzéssel kapcsolatban azt írta, az mindenképp megállapítható, mert a kormányzati pozícióba kerül és számos olyan előnyt biztosít, melyek messze meghaladják azt a mércét, melyet célzat megállapíthatóságához szükséges. Az MT-nek eljutatott feljelentésben Kóka János, Veres János, Hiller István és Gyurcsány Ferenc neve is szerepel. Most, hogy befejezte a média szereplést, meg a mindenféle szórakoztató, fingós, dugós, poénkodós műsorokban való szereplést, most ő újra visszatérni próbál a politikába. Most az a kérdés, hogy azóta, hogy eltűnt a politikából, azóta sikerült-e valahogyan kicíválni a mancsát a Lekvárosbödömből, vagy lekváros szorult mancsal tér vissza a politikába? Én erre vagyok kíváncsi elsősorban. Ja, igazából az az érdekes, hm. hogy ha igaz, amit ő állít, és hát Tordján doktor, az jogász doktor, akkor akkor, akkor, akkor... Kérdés az, hogy az ő esetében számolhatunk-e már az elévüléssel. Mert emlékeim szerint a kisgazdapártnak a programjából, amire így nagyjából emlékszem, a teljes privatizáció, tehát hogy mindenki megkapja azt a birtokot vagy földet, ami valaha a családjai volt az államisítás előtt, az például nem valósult meg. Tordján doktor az ilyen típusú ígéretekből, meg Fradi elnök lát, meg földűvelésügyi miniszter lát. Vidékfejlesztési miniszter. Vidékfejlesztési miniszter lát. De hát így folyamatosan parlamenti képviselő volt, ami nagy anyagi haszonnal jár az ő esetében. Nem tudom, hogy elévülte, tehát hogy ez mindenféleképpen kérdés. A másik, hiszen Tordján doktor arról is beszél, hogy ő új, új mozgalmat indít és visszatér kvázi a politikába. Ez a, ez a fantasztikus jogi produkció, ez ennek az első első kiemelkedő állomása. Az az, az érdekes ezzel, hogy, hogy a politika és a foci között így Magyarországon nagyon gyakran húzunk hasonlatokat, és, és tényleg meg kell állapítani, hogy a politika az pontosan úgy, mint a magyar labdarúgás, így komoly utánpótlás gondokkal küzd. Tehát látszik, hogy van egy válságos helyzet így a válogatott a politikai elit az nem teljesít úgy kifejezetten jól. Látjuk, hogy, hogy mit tudom én, Szlovákiához képest, tehát akiknek még, mit tudom én, egy nyolc évvel ezelőtt azért rúgtunk GDP-be egy 5-6 százalékot, most, most már ők vernek bennünket kb. ugyanennyivel, meg Románia is lassan lezúz bennünket, meg Bulgária is, és akkor az ember azt gondolná, hogy hát így akkor majd jön valami új generáció, és... és kiáll a térfére, és megmeri a szlovákokat. Sőt, legalább, egy, legalább egy új degeneráció jönne. És, és előbb-utóbb benne lesz az esély, hogy, hogy nyerünk a Wembley-ben is akár. Ehhez képest mi történik? Az történik, hogy hát ilyen nagy gázban van a magyar futballvárogatott, és mondjuk toport, aki 20 éve vonult vissza, reaktivizálják, <gül> hogy, hogy gyere már vissza a topor, és, és erősíts meg a jobb szélét a csapatnak. De nem abban hogy topor? Tehát hogy nem, nem egy topor. Topor, hát mondjuk egy Mörtel Béla, vagy valami ilyesmi. Jó, ez igaz, elnézést kérek különben Toportól. <gül> topor. Jó, tényleg, to, to, Topor egy állócsillag uh, Tordjá Józsefhez képest. Tehát uh, to, Topor labdarugógénius az, az mindenféleképpen lényegesen meghaladja Na, Tordjánét. Nagy Tibor a Vácból, vagy valami ilyesmit. De most egészen komolyan, tehát hogyha van egy ilyen helyzet, mint amiben van Magyarország, akkor az ember azt gondolná, hogy ilyen komoly figurák, mit tudom én, mint mondjuk a Csányi, mert ilyenekről voltak például cikkezések, stb., azok így beszállnak a politián, és, és alternatívát kínálnak az embereknek, de nem senki senki mindenki hátrébb lép egy lépést, és azt látjuk, hogy hogy a ezerszer, 1500-szor pojáczálva polvajja hát... Jaj, hát nem ne, is tudom, hogy kell ilyet mondani. Imád feljelenteni, nem mondjál ilyeneket. Így. Na jó, kezdjük. A, jó. Hát, hogy, biztos, hogy a figura nem változott, azt, azt látjuk, <gül> hogy, <gül> hogy, hogy bíróságra kell járnia az embernek, hogyha a vélemény formál az ő tevékenységéről. Szerintem tök felesleges ezt, ezt ne, nekünk erre az időnket pazarolni, mert Tordján József tényleg nem ér annyit, meg az egész jelenség, hogy, hogy én egyszer is begyalogoljak a budai kerületi bíróságra, tehát hogy nem. Na jó, T Doktor, az az egész, egész kis karrierje során, mintha csak arra tette volna fel az egész politikusi imidzsét, hogy ő a magyar politikát a padló alatti szintre zül lesz -e. Tehát, és gyakorlatilag mindent ezért, és, és semmit sem magának, hanem mindent az ördögnek. Tehát én, én, én mindig is ezt láttam Dorján doktoron. És hát aztán sajnálatos körülmények között benne, benne ragadtam a a amint arra emlékszünk. És hát szégyen teljesen kellett el És most pár évre rá, hogy ő eltűnt, így nézi a tévét, és azt látja, hogy sokkal mélyebben van a magyar politikának a morálja, mint valaha. És mit érez ő? Hát arról volt szó, hogy én vezetem le ebbe a mélységbe a magyar politikát. És azt látja, hogy nem, nem. Ezt elvégezték helyette mások. Tehát, hogy fél munkát végzett, mert, mert csak félig tudta elvégezni ezt a feladatot, és nem képes beletörődni abba, hogy a, a, a politikai gyalázatnak ebben, ebben a szintjében ezen a szintjén ő már nem részesülhet. És ezért aztán vissza akar térni. Amit teljesen érthető. Na mindegy, azért az tényleg érdekes életút lesz különben, hogy a Fradi elnöki székéből és vidékfejlesztési miniszterposzból eljut valaki a TV2-nek az egyik szuperprodukciójáig, ahol kell meg nem tudom én, kikkel kell szaros meg dugós po poénokkal röhögni, meg, meg azokat produkálni, és, és utána egyszer csak újra veszélyben a haza, és az az ebben, aki, aki felöltött aki valamikor a bohóc gúnyát, felrakta magára a nagy krumpliórót, meg az óriási cipőt, most ledobja és ott van előttünk Attillába, Dolmányba, egyik kezében kard, a másik kezében a magyar zászló. Hát, hogy hihetetlenek ezek az átalakulások, de ez még mindig sokkal jobb különben, tehát, hogy az az igazság, hogy itt Tordján doktornál azért állapítsuk meg, hogy ez még mindig fejlődés, mert ahhoz képest, amikor Fradi elnökként a fehér zakó zöld, zölding, zöld nyakendő kompozícióval virított, hogy az volt a szégyengyalázat <gül> És akkor szörnyű módon ezt az országot is képviselte. Az a félelmetes Torgyán doktorban, hogy egy normális országban neki szerintem így beszélőre kéne járni, nem pedig feljelenteni kormánytagokat. Tehát, hogyha valaki ne beszéljen ebben az országban csalásról, meg jogtalan haszonszerzésről, de hát komolyan ezek a vádak, amelyekkel Torgyán illeti azokat, akik... Akikről ki tudja, hogy igaz ez, mi gyanakszunk, de hát nem a torgyán legyen az, aki feljelenti őket, ha egy mód van rá. Pokorni Zoltán csütörtökön távozott az ATV kereskedelmi televízió élő műsorából. A Fidesz visszautasítja a manipulációt, az ATV műsorvezetője szerint ő nem akart provokálni. Az atv mt nek küldött közleménye szerint az Egyenes Beszéd című műsorban Horvánci Emese, a Nemzeti Nyomozóiroda szóvívője, arról beszélt, hogy megvalósítja a terrorfenyegetés büntettét a Budapest Rádiónak küldött hangüzenet. A műsorvezető ezt követően azt kérdezte, egyetérte pokorni Zoltán Orbán Viktorral abban, hogy illegitim a kormány. Utalta arra, hogy Hiller István az MSZP elnöke azt mondta, hogy ezt a kérdést a többi között neki is fel kell tenni. Pokorni Zoltán azt mondta, hogy erre az MSZP elnökének válaszol, majd a műsorvezetőnek nem. Majd megkérdezte, miért hívták meg az adásba. Válasz aktuál politikai kérdésekre válaszolni. Pokorni Zoltán ekkor felállt, letette a mikroportot és kiment. A kormányzat el akar bizonytalanítani, meg akar félemíteni mindenkit, aki kritikával merészeli illetni a szavahietetlen, alkalmatlan kormányt. A Fidesz ebben a gyerekes jászmában nem vesz részt. Pokorni Zoltán ezért távozott ma este az ATV stúdiójából, álszíjától Péter a Fidesz szóvivőjének közleményében. Jó, hát mélységesen, mélységesen fel vagyok háborodva Kálmán Olgának a viselkedésén. Mi az, hogy ő, mi az, hogy ő kijelenti, hogy ő nem akarta provokálni Pokorni Zoltánt? Nem akarta provokálni. Mi a feladata egy ilyen helyzetben egy újságírónak? Szerintem az, hogy provokálja, provokálja, tegyen fel provokatív, kemény kérdéseket. Ne jelentse ki. Mi? mi? Hát hogyha... De beszélgetni akar vele, hívja meg, ügyenek le valahol, nem is tudom, a parlament kaféban, és egy nagy kapucsinó mellett dumálják meg az élet körforgását, de amikor ott van a tévé stúdióban, akkor igenis... Az kálmán olgának provokálnia kell pokorni Zoltán, és ne kérjenő ezért elnézést. De hát ott az a szörnyű, hogy ott tartunk, hogy az újságírók exkuzálnak, meg mentegetőznek a politikusoknak, hogy jaj, jaj, jaj, hát nem akartam provokálni, hát nehogy megsértődjön, hát semmi rosszat nem akartam, hát én csak tájékoztatni akartam, hát lássa be, hogy ez a közösség érdeke. Hát. Ne úgy, én csak no. azt akartam, hogy jól érezze magát pokorniul. Ön azért jön be az ATV stúdiójába, és általában a politikusok azért szerepelnek a médiába, hogy jól érezzék magukat, mert mert igazából olyan nehéz hétköznapjaik vannak, és néha kell egy kis baráti beszélgetés, egy megértő közegben, és mondjuk azért az ATV-ről azt tegyük hozzá, hogy ezt a megértő közeget azt tényleg biztosítják, hogy általában valóda a a prominenseinek, tehát hogy, hogy pokordizoltál lehet, hogy csak azért volt kiakadva, mert így látta az előtelevő szimpátia interjúk sorát. <gül> jó, hát, a magyar, magyar ATV egyébként ebben mindig is jó volt, főleg az utóbbi időben erős, de az, az viszont azt nem hallgathatjuk el. Nem hallgattuk el eddig sem, de ezután sem fogjuk, hogy a fideszes politikusok valami félelmetes, valami fantasztikus szereptévesztésben vannak. Tehát ők úgy gondolják, hogy bizonyos kérdésekre ők válaszolnak, más kérdésekre meg nem. Tehát úgy gondolják, hogy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban a társadalomnak nincsen joga tudni az ő véleményüket, megismerni az ő álláspontjukat. Ezen meg én csodálkozom nagyon, mert azt gondolom, vagy legalábbis úgy tudom, hogy ők a mi pénzünkből mi pénzünkért tevékenykednek a mi megbízásunkból, a mi felhatalmazásunkból. De most, hogyha én tegyük fel, kíváncsi vagyok arra, hogy ő neki mi a véleménye, Pokorninak mi a véleménye Orbán azon kijelentéséről, hogy a kormány illegitim, akkor ő ne álljon fel és menjen ki, és akkor megkérdezi, hogy miről is volt szó, miről beszélünk, aktuális eseményekről. Nem elég aktuális esemény Orbán Viktor tegnapi kijelentése? Pokorni szerint ez nem aktuális? Pokorni szerint ez nem aktuális. Pokorni az egy valamiről hajlandó beszélni a magyar ATV-ben, ez pedig a hazú kormánynak a elfogadhatatlan, értő politikája az országrontás. És hogyha nem erről kérdezik, akkor ő föláll és kimegy. Na jó, de tök rendben van hogy ő erről akar beszélni, csak beszéljen a párt elnökével, hogy kommunikáljanak úgy, hogy, hogy erről tudjanak beszélni. Különben hát a mi műsorunkban is megtörtént, hogy hogy Rogán levágta a telefont. Jó, jó, ez most válik a szokásuká egyébként, tehát eddig még azért, hogy mondjam, még, még tudták kezelni ezt a fajta kapcsolatot a sajtóval. Tehát ez most kezd itt teljesen szétesni. Már de... mondjuk azért mondjuk el mindjárt pozitív példaként, ha már így önkormányzati választások vannak, hogy itt volt Tarlós, és hétszertette uh, fele ugyanezt a kérdés. <gül> nem akart válaszolni. Hetedszerre sem válaszolt, aztán így tovább léptünk a dolgot. De sót, viszont nem ment ki. viszont nem ment, nem, ki. Nem, nem, nem ment ki. Az volt ez a kérdés, hogy kik a férfi manökenek. Férfi manökenek, igen. Nem volt hajlandó válaszolni, de, de amikor el elbúcsúztunk, akkor nagyon korrekt volt, és mondta nekem a tarlós, hogy jönő legközelebb is, és nagyon-nagyon örült és élvezte. És mondom, hogy kiváló volt, és várjuk legközelebb is. Szerintem ez több korrekt. Szerintem ez teljesen rendjén van, én nem értem azt, hogy a rogának miért kell lecsapni a kajlót, csak hogy egy kicsit beavassak mindenkit a, a dolog a konyhájába, a műhely titkokba, hogy mi is volt-e mögött a dolog mögött. Az történt, hogy a mi szerkesztőnk megbeszélte Rogánnal, hogy mi a valamilyen önkormányzati választásokkal kapcsolatban fogjuk kérdezni. Aztán a Rogánt megkérdeztük arról <kül> konkrétan, hogy euh, hih -hih -hih, miről is kérdeztük? Talán nem is emlékszem már, de valami másról. Valami egész másról, ami ugyanakkor szintén ránk tartozik és rogan azt mondta, hogy hát nem erről volt szó bocsánat, nem erről volt szó és, és mi, meg, mi meg elkezdtünk mentegetőzni Pont úgy egyébként, mint a Kálmán Olga, hogy hát a szerkesztünk meg, hogy volt itt egy kis gond, azért legyen szíves válaszoljon, és mondta, hogy nem, nem nem, ő az ötödik kerületről szeretne beszélni. Hát értelemszerű az ötödik. kerületnek a polgármester jelöltje, szeretne az ötödik kerületben nyerni, biztos az ötödik kerületben is hallgatják páran az adást, szeretne kampányolni. Én meg így mondtam neki, hogy hát így inkább ne alakítsuk ezt a, ezt a műsort kampány hanem inkább a, azokról a kérdésekről beszélgessünk, amik szerintünk fontosak, mert hogy abból is akad. És akkor erre mondta, hogy ha ez így megy tovább, akkor ő a kagylót, és akkor így fenyegetett minket ezzel. De valahogy félreérti az egész helyzetet. Aztán később le is rakta a kagylót, amikor mi nem engedtünk ebből, és nem voltunk hajlandóak az ötödik kerületnek, a, az ő ötödik kerületi kampányáról beszélni. Mert valahogy nagyon félreérti a helyzetet, Rogán. Tehát ő azt gondolja, hogy mi neki szívességet teszünk azzal, vagy nem, hogy ő nekünk szívességet tesz azzal, hogy megszólal a műsorunkban. Tehát, hogy, hogy mi nekünk van itt egy műsorunk, ami hát ilyen unalmas, meg döcög kicsit, és hát felhívjuk Rogánt, aki hát Egyrészt emeli a műsorfényét. Intellektusával, szépségével, kedvességével, gyermeki bájával. Egyrészt. Másrészt pedig hát ö, o, olyan információkba enged nekünk betekinteni, persze csak ha kedvesek vagyunk, és szépen kérjük, amely információkhoz mi a magunk oktondi <gül> eszével, mi a magunk csekély eszközrendszerével, úgy jutnánk hozzá soha. Ezért is a jó, a jó pokorni lásd, Magyar A.T.V., a jó Rogán, lásd Budapest Rádió, jó, de a oda, oda járul a mikrofonhoz oda járul a telefonhoz és elmondja, ha, ha arról van szó amire, a, amit ő szeretne elmondani ha valami másról van szó akkor viszont levágja a telefonhajlót. jó, de azért két dolog más mert, mert a Rogán az, az, az kifejezetten hogy mondja, hát ez az autoriter figura volt aki, aki nem hajlandó válaszolni a sajtó bizonyos kérdéseire és a részéről inkább levágja a telefont hogyha, hogyha sokat zargatják jó, ezzel. Hát emlékszem a emlékszem Emlékszem Pokorni, A pokorni, pokorni esetel, meg, meg annyiban más, hogy hát nagy kérdés az, hogy mondjuk, hogyha Pokorni Zoltánt, mondjuk Kálmán Olga keresztre feszíti ott az ATV stúdiójába, és, és mondjuk különböző drasztikus, középkori kínzó szerszámokkal, meg akarja tudni róla, hogy valójában ő mit gondol Orbán Viktor véleményéről, és az irtózatos kínzások a kerékbetörés rémének a hatására Pokorni Zoltán meg, megnyílik és megnyilatkozik. Lehet, hogy Pokorni Zoltán abban a pillanatban veszti el, el, hát, hogy mondjam, a politikai legitimit a politikai karriernek mindenfajta lehetőségét, mert nem vagyok én abba biztos ismerve Pokorni Zoltánnak az eddigi működését, meg, meg életművét, meg retorikáját, bár mondjuk annyira nem ismerem, de amennyit ha Ismerek belőle, hogy mondjuk ő ezt a forradalmi, talpasokat toborzó beszéddel, úgy különösebben egyet értene. Szerintem egyébként lehet, hát, lehet, lehet más kommentálni, két dolog. jó Lehet kommentálni azt, amit az Orbán mondott. Tehát konkrétan. A, a, a, jó, de mit mondasz a, a Azzal kampa, helyében. Azal kampányolt, azzal kampányolta, egyébként ez védhető tulajdonképpen elemeiben védhető, így összességében nem nagyon, a, a, mármint az Orbán felhívás. Azzal kampányolt a Gyurcsánya választások előtt, hogy szavazzon ön is az öt éves adócsökkentési programra. Tehát nem az msp re amely adót csökkent majd, hm. szavazzon ön is az öt éves adócsökkentési programra. Na most, aki erre szavazott, és megkapta az adóemelést, méghozzá az öt éveset... Az, az ekkor jogosan mondja azt, hogy ez egy illegitim folyamat. Tehát én valamire szavaztam, és valami mást kaptam. Tehát olyan, mintha az MSZP-re szavaztam volna, és kaptam volna a Fideszt, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy mondjam, megtévesztették az embereket. Ez az elmúlt. <gül> <gül> hát, Erre er, az elmúlt húsz évben azért nagyon sok esély van. Tehát, hogy sokan soka, soka szavaz, soka szavaztak az ellen a politikus attitűd ellen, ami Orbán Viktor, és aztán Gyurcsány Ferenc került nem <gül> Mindegy. Nem jobb ezt mondani mint kivonulni a stúdióból? Most mondd meg. Mint fölállni és kivonulni és ott a stúdiót. Mm. És lehetséges, hogy Orbán Viktorral nem értek egyet és Kálmán Olgát hagyom ott a stúdióban. Hm? Hát most mondd meg. Nem az tudom, egész... nehéz ez nehéz bizonyítani. Nehéz, nehéz dolog politikusnak lenni nem is kényszeríti őket senki, erre, hogy, hogy, izé, hogy, hogy napjában hazudjanak na várjunk csak egy pillanatra, mielőtt még, izé, mielőtt még teljesen tovább lépnénk. Eszembe jutott mindeközben, hogy miről is volt szó, amikor Rogánnal beszélgettünk. Rogánnal arról volt szó, hogy egy nappal előbb mondta, ő mondta személy szerint, hogy mi legalább nem hazudtunk, mi legalább a tükörbe tudunk nézni, mi legalább az emberek szemébe tudunk nézni, nem úgy, mint az MSP. Tehát, ha ezt nem mondta, volna. nekem eszébe, eszembe se jutott volna fölhívni őt is, mert szerintem nem a Fidesznek kell magyarázkodnia most, ami, most azok után, amit az MSP csinál. Tehát azután, hogy öt éves adócsökkentésről volt szó, ehhez képest pedig fölemelik a, nyugdíj, a nyugdíjat megadóztatják, a minimálbért megadóztatják, 8 új féle adót találnak, ki mindent 20-25%-kal fölemelnek, nincsen, nincsen sem jókom arra, hogy én a Fidesz fingassam ebben az ügyben, de tényleg sem jókom. De amikor Rogán kiáll és azt mondja, hogy mi nekünk tiszta lelkiismeretünk. És én fölhívom Rogán, és megkérdezem, hogy hogy érti azt, hogy ők, nem, hogy ők nem vezették félre az embereket, mikor két és félszer annyi pénzt ígértek oda az embereknek a választások előtt, mint az MSZP. Két és félszer annyit. És e, erre a kérdésre ő nem hajlandó válaszolni, Fölhozza azt, hogy állítólag az önkormányzati választási kampányának a témája ö, volt megbeszélve ebben a műsorban, úgyhogy ő másról nem is beszél. De valójában én is megfolyamatosan. meg folyamatosan. De másról... a saját nyilatkozatával, érted? A saját nyilatkozatával szembesítettem a csávót. Tehát nem az volt, hogy ö, maguk is hazudtak, hanem az volt, hogy ön tegnap azt mondta, hogy mi legalább nem hazudtunk. Érted? És akkor megkérdeztem, hogy ezt hogy érti azoknak az ígéreteknek a tükrében, amit tettek a választások előtt. Érted? De bizonyos szempontból jogos lenne, hogy azt mondja egy Fidesz politikus, hát hogy ez az önkormányzati választás arr arról akar beszélni, hogy, hogy mennyi zöld terület lesz a kerületben, és, me és merre fog járni a, mit tudom én, a hetes busz. Tehát, hogy ez, ez egy logikus attitűd lenne és azt mondja, hogy a, a nagy választások azok lezajlottak, koncentráljunk a helyi témákra. De hát éppen mondjuk a Fidesz az, amelyik... De hát tegnap mondta, hát a saját refle, akkor, akkor viszont tegnap se nyilatkozzon ezzel ellentéteset. A, a, de hát a Fidesznek mi, minden, minden, egyes a, a fidesz vezető hitel a belet, hogy ez a választásoknak a harmadik fordulója. Most a Gyurcsány csomagról fog szavazni az ország. Tegnap ezt mondta Kövér László, tegnap előtt ezt mondta Stumf István, azelőtt ezt mondta Ormán Viktor. Tehát, hogy hihetetlenül -hi levetséges, hogy egyrészt ők csak az önkormányzatról akarnak beszélni, miközben azt mondják, hogy alapvetően nem ez a tétje a választásnak. Na, mindegy. Na jó, hát igen. De, ne, de hogy mondjam, a a, az egyik paradigma, amit ők maguk vetnek fel, az rögtön kínossá válik, hogyha egy újságíró veti fel. És főleg az a legnagyobb félreértés, hogy ő azt gondolja, hogy ő tematizálja a műsort. ő fogja megmondani, hogy mi a fontos és miről kell most beszélnünk. Tehát ez a legnagyobb félreértés. Nem, ez, ez egy nagyon nagy tévedés. Ő esetleg a bizottsági ülésen mondja meg, hogy miről fog beszélni, mert ott ő tematizál. Ő az este a vacsoraasztalnál a családjával mondja meg, hogy ő miről fog beszélni, mert ott ő tematizál. Amikor viszont egy rádióműsorról van szó, ahol én vagyok a riporter, vagy a drága jó Gödri, Gödri kollega a riporter, vagy pedig a drága jó Harak kollega a riporter, akkor mi kérdezünk, és ő válaszol. Ez a rendje. Yes! Állandóan, állandóan, ma Egyetes források szerint Orbán maga sem hiszi, hogy az országgyűlési választások újrajátszása egyfajta harmadik forduló lenne az októberi önkormányzati voksolás. A pártelnök ennek ellenére egyre radikálisabb formában ad hangot az erről szóló gondolatoknak, amivel magas labdát adott föl a gyúcsány csomag és a nyári kormányzati szerencsétlenkedés miatt bajba került szocialistáknak. Bár lázadásról nem népi ellenállásról beszélt Orbán Viktor a Reiters brit hírügynökségnek adott nyilatkozatában. A lázadás nagyon komoly jelentésű szó a magyar közéletben, ezért elkerülném Nálatát. de a népnek joga van az ellenállásra, azt hiszem az ellenállás a demokratikus politizálás elfogadott módja, jelentette ki az ellenzéki politikus. Én egy valamit nem értek. Ez a, ez a mostani hír, ez konkrétan a hírszerző.hu című hírportáról származik. Hogy létezik az, hogy fideszes források, fideszes értékelések arról szólnak, hogy Orbán maga sem gondolja komolyan, amit mond. Tehát ilyet azért korábban nem, nem lehetett elképzelni. Most Orbán tud arról, hogy ő nem gondolja komolyan, és hogy róla úgy tudják, hogy ő azt nem gondolja komolyan? Vagy ő komolyan gondolja, de most e, itt most mi zajlik? Tehát a Fideszki hátrál Orbán mögül, vagy mi ez? Jó, de amíg nincsen név egy ilyen mögött, hogy a Fideszben azt súgtogják hogy Fideszes forrásaink szerint, tehát hogy eze, ezeket nincs értelme különösebben komolyan venni, sőt egyáltalán nincs értelme Le, komolyan venni. az Orbán kijelentésről, lehet komolyan venni azt, hogy az önkormányzati választás a harmadik forduló? Tehát értelmezhető ez bármilyen formában? Hát az emberek szerint. Mert ha ez, ez így van, akkor viszont Orbán elveszítette a két, az 1998-as választás harmadik fordulóját. Akkor át kellett volna utána adni a hatalmat, nem? Hát emlékszünk rá. 98 ban Orbán megnyerte az országgyűlési választásokat, majd koalícióra lépett torgyánnal, és a önkormányzati választásokat csúnyán elbukta. 98 őszén. Akkor ha az, ha az önkormányzati választások az kvázi értelmezhető úgy, hogy a, a parlamenti választások más harmadik fordulója, akkor azután neki át kellett volna adni a hatalmat. De nincs, nincsen ezzel ilyen módon ö, értelme foglalkozni, mert teljesen más a logika, ami alapján a... Ö, a ami alapján a politikai közbeszéd folyik. A, a, az Orbán, az Orbán kijelentés, vagy az MSZP kijelentései alapvetően arra épülnek, hogy az e, emberek buták. Az emberek iszonyatosan ostobák, hogy ebben igazuk van, vagy nincsen ezt igazából nehéz megítélni. Általában azt mutatja a e, politikai elitnek a különböző sikerei, hogy, hogy nagyrészt igazuk van. Az emberek szeretnek nagyon egyszerű dolgokban gondolkodni, nagyon primitív, leegyszerűsített képleteket látni, mert ezekhez képesek viszonyulni. Ez gondolja róluk a politikai elit. A, az már mondjuk egy másod, másik kérdés, hogy vajon, hogyha ez így igaz, és ez így van, akkor is mennyire etikus mondjuk a politikai elit részéről, hogy, hogy ezt, a, ezt a fajta unintelligenciát vagy ostobaságot próbálja ledöngölni még jobban a feneke alá. De, de ténykérdés, hogy az emberek számára olyan ö, üzeneteket fogalmaznak meg, amiik érthető, amihez könnyen lehet viszonyulni, menj el szavazni, mondjál nemet a gyorsány csomagra. Az MSP is azt mondja, hogy menj el szavazni, védjük meg a demokráciát, Orbán Viktor. Mind, mind, mind, mind, a, mind, a, mind, a, mind a kettőről pontosan tudjuk, hogy, hogy úgy hülyeség, ahogy van, Orbán Viktor nem fenyegeti a demokráciát, ő egész egyszerűen, hogy mondjam, a, né, néha az emberek intellektuális befogadóképességét fenyegeti, néha az emberek jóízlését, fenyegeti. De alapvetően pontosan tudjuk négy év kormányzat után, hogy a demokráciát nem fenyegeti. De akkor de értsünk egyet abban is, hogy legalább ekkora hülyeség az, hogy most a Gyurcsány csomagról szavazunk. De, de, de ugyanúgy nem szavazunk a Gyurcsány csomagról, Sőt, hát ugye nem mentjük meg a demokráciát azzal Orbán Viktorral, hogy a e, nem is tudom én mondjuk a... E, Pirispóti házán vagy, vagy faluházán, mondjuk a képviselőtestületben van van-e két MSZP-s, vagy nincs két MSZP-s. Ettől, ettől még nem mentettünk meg semmilyen demokráciát senkitől. Tehát, hogy a, a, a, a politikai jelit, a politikai a jelit A politikai jelit kéne megmenteni egyébként. Folyamatosan, folyamatosan olyan, olyan üzeneteket súlykolnak, amik amiknek persze semmifajta próbáját nem állják ki annak, hogyha az ember komolyan veszi őket és elkezdi tényleg azt mondani, hogyha ezt tényleg így gondolja, akkor ő hogyan gondolja? Nem gondolja így, egyik se gondolja úgy. Ké egyetlen dolgot akarnak megfelelő módon felhergelni a társadalmat. Minden erről szól, mert ha fel vannak hergelve, akkor elmennek protestből szavazni a fasiszták, meg szavazni a kommunisták ellen, és akkor ez a régi 20 éves képlet újra működik, és ez a 20 éves képlet az, amelyik hatalomba tartja azokat az embereket, akik jelenleg az országot irányítják bal és jobb oldalról egyaránt. Személyeskedésektől sem mentes, a korábban megbonthatatlannak hit egység írja a 168 óra. Régiekre és újakra szakadt a Fidesz, állítják az önmel sértett és javarészt félreállított régiek. Az újak inkább evolúcionista megközelítésben taglalják a helyzetet, az ellustult lassú egyedek leszakadnak a csordától, míg a fiatalok a vezér mellé felsorakozva vágtatnak tovább hogy melyik megközelítés közelebb a valósághoz nehéz megmondani. Éveken át azt csináltuk, amire Orbán és a környezete utasított bennünket, panaszkodik egy fővárosi húzóember. Hozzáteszi, ezek után igazságtalannak tartjuk, hogy azt vetik a szemünkre, rossz politikát folytattunk rosszul. Kiebrudaltak és kegyelemből bentartottak egyetértenek, számukra nincs alternatívája Orbán Viktor kritizálásának. 1998 óta minden fontos választást elvesztettünk, panaszkodik egyikük. A végrehajtók a második és harmadik vonal állandóan mozgásban voltak, csak Orbán maradt a helyén. Kit hibáztathatnánk még? Talán saját magukat replikáz az újjak egyik vezetője. De ezek a név nélkül megjelent cuccok a, a mondja, mondják az újjak. A, régi, a régiek részéről egy kedves szakállas fiatalember azt mondja. Tehát, hogy így ezek ennyire félnek, még mindig csinálják, amit Orbán mond, de közben szidják név nélkül a, jó, jó, jó, jó, a világgazdaságonline.hu-nak. Azért tegyük hozzá, hogy azért tegyük hozzá, hogy nincsen. nincsen, nincsen olyan olyan, olyan médium, amelyik Magyarországon ilyen cikket leközölne, hogyha nem lenne valamilyen módon pártos. Ez, ez, ez, a, ez a cikk a 168 órában jelent meg így pár héttel a választások előtt. És és, és ezt onnan vette imparat... át a világgazdaság online? És, és, és on, onnét vette át a szem. Hát ott, ír, ott van, hogy 168 óra írja a 168 ja, ja, ja, ja. óra. Tehát, tehát hogy az, azért meg, megint csak az, hogy politikai kultúra kérdése azért az egész. Tehát, ilyen név nélküli megnyilatkozásokat, ki a franc vesz komolyan, mi a fenének biztos vagyok benne, hogy vannak a Biztos vagyok benne, hogy biztos vannak hogy, ilyen hangok egyébként. Hogy vannak, vannak olyan a emberek, emberek a Fideszben. Na, na jó, de teljesen indokoltnak tűnik, és kikeszthetetlennek az az érvel is, hogy kit okoljanak, hogyha nem orbán. Hát tényleg, de tehát meddig úzhatja Orbán? Hányszor bukhat még meg Orbán? De egy, eddig egyszer sem bukott meg, és, és lehet, hogy, lehet, hogy nem is fog megbukni de az elkövetkező 20-30 évben. De most ez, ez meg hát a Fidesz tagságának a belügye, hát értékeljék a Orbán Viktornak a teljesítményét a választások után. Én egy valamit nem értek, hogy ezek az emberek mi Mit keresnek a Fideszben? Tehát, hogyha azt látják, hogy 12 éve a Fideszben milyen rosszul mennek a dolgok, vagy mióta nekik, ami nem tetszik, az mit tudom én, 6 éve gondolom, mióta a hatalomból kiestek azóta, azóta vannak problémáik ezzel a dologgal. Tehát ez a fajta vezetés a, azelőtt, hogy még hatalmon voltak azelőtt, de ez nem, nem okozott különösebb gondot az ő számukra. De most, hogy kipottyantak a hatalomból, most de már 5 éve, hogy kitel, éve kipottyantak, éve kipottyantak éve a, hatalomból. a hatalomból, hogy? a siker a legerősebb legitimizáló tényező. Na jó, hát persze. E, és nem tetszik ez nekik. Mit keresnek a Fideszben? Tehát, hogy ott vannak a Fideszben, végrehajtják Orbán Viktor központi utasításait, de közben meg az 168 órának név nélkül izé, sugdosság, hogy hát most már nagyon elegük van. De annyira elegük van, hogy most már, meg, most már megint elmondják, hogy mennyire. Egy, egy, részben... de egy, nem tud, egy nem tud odállni, és azt mondani, hogy Orbán Viktor mondjon le, egy nem tud odállni a, az országos gyűlés, vagy náluk nem tudom, hogy, hogy hívják választ vagy mielé és azt mondani, hogy itt az új politika. Itt van, itt van ez az, az 60 oldal, ezt én otthon megírtam, ez az új politikája a Fidesznek szavaz rám. Nincs egy ilyen, aki ki merne állni. Mindenki, mindenki, mindenki, mindenki az Orbán szekerét tolja, és közben su sugdosnak egymásnak, meg a 168 órának, hogy ez az út, ez a pokolba visz, de azért tolják, tolják azt a szekeret. Nem értem komolyan. Azért, már, mert az ember miközben tehát egy párttag, hogyha valaki egy párthoz tartozik, azért az, az lenne a legszörnyűbb, hogyha mindenki kilépne, amikor a párban van egy olyan, olyan vezetőségi döntés, amivel ő nem ért egyet. De ne, ne kilépjen a pártból, menjen el a választmányba, és mondja azt, hogy én Orbán Viktort kihívom a pártelnöki címért, mert az én programom jobb, én nyerő ember vagyok, Orbán Viktor pedig vesztes. Háromszor bizonyította, hogy vesztes, három választást vesztettel, most itt vagyok én. De a politikus ak akkor áll ki egy ilyen programmal, hogyha lát arra, hogy, hogy megszervezte a maga bázisát, hogy megvannak a azok a küldöttek, tehát hogy nem úgy működik a dolog, hogy a ez egy egyszerű egy királyfi bevonul a nagy sportcsarnokba és kiáll, és, és, és, és akkor arról van szó, hogy a nincs? A a Fideszben nem lehet megszervezni magad köri egy csoportot, nem lehet megszervezni magad köré egy bázist. De valószínűleg meg lehet szervezni egy csoportot, meg lehet szervezni egy bázist, de mindig felméri egy politikus, hogy vajon ez a bázis milyen erős. Érdemes-e ezzel a bázissal nehogy isten nem mondjuk harcba szárni Orbán Viktorral, vagy meg kell várni, hogy kikapjon még egyszer mondjuk az önkormányzati választáson azért egy politikus. És ha most nyerni fog az önkormányzati választáson, ha hát nyilvánvaló, hogy meg fogják nyerni az önkormányzati választást, az hát az emberek tömegei elfordultak az MSZP-től, és akkor majd Orbán Fideszre szabaznak, és ha megnyerik, akkor ez most mindent helyre rak? Akkor ez bizonyos szempontból azt, azt fogja mondatni azokkal a politikusokkal, akik Orbán Viktor... Meg a politológusaikkal. Orbán Viktornak mondjuk az esetleges elmozdításán gondolkodtak, hogy megint csak nem a megfelelő idő, uh -huh. id időpont van, várni kell. <gül> uh, Illé Zoltán tűnt annak, aki majd Orbán Viktor helyére léphet, vagy a Fidesz elnöki... Uh címét átveheti, és hát Iléz is egyszer megkérdezték, hogy hát mi, az a, mi, mi a jövő, mi a jövő Fidesz, -e, és hát mondta, hogy véget kell vetni a központi irányításnak, véget kell vetni a rendszernek. stb. És amikor kérdezték, hogy és ki, ki, ki tudna elképzelni, mint a Fidesz első emberét és miniszterelnök jelöltjét, akkor még ilézoltán Zoltán is mondta, hogy csak is Orbán Viktort nincs alternatívája. A Fidesz alapjaiban támadja meg az alkotmányos berendezkedést a költségvetési ügyekben vétójoggal rendelkező testület felállításának javaslatával hátat fordított a demokráciának. Jelentette ki Fodor Gábor pénteken az SDS komáromi jelöltjeit bemutató sajtótájékoztatón. Elképzelhetetlen egy olyan testület létrehozása, amely vétójoggal élhet a parlament döntései ellen. Ez ellentétes a parlamenti demokráciával, ezért a rendszerváltás demokratáinak meg kell védeniük az alkotmányt a Fidesztől, mondta Fodor Gábor. Már megint a demokráciát kell megvédeni a Fidesztől. Tehát újra meg újra a saját hatalmunkat az behelyettesítjük azzal a szóval, hogy demokrácia. Tehát az, hogy mi vagyunk hatalmon, ők meg ellenzékben, ez a, ez a struktúra ezt, ezt behelyettesítjük és demokráciának hazudjuk, és akkor újra meg újra, amikor arról van szó, hogy meg kell védeni a seggünket, tehát meg kell védeni az én seggemet, hogy maradhasson a bársony székben, meg kell védeni az én klientúrámat, hogy maradhasson a... a, a, a a húsos fazék közelében meg kell védeni az én, én gazdasági érdekcsoportjaimat, meg kell védeni az én, az én politikai érdekeimet, akkor arra azt mondom, hogy az a demokrácia. És akkor azt meg kell védeni a Fidesztől, mert még a végén elbitorolja a demokráciát, ugye? Jó, hát Fodor Gábor biztos, hogy nem tud kilépni 91 óta Igen. A, a kartás időszakból. Tehát Igen, hogy de ez, ez még ugyanaz a kartás szellemiség, csak most már, most már ez so, roha tonalmas. So, so, hát, de még, még mindig erről szól a magyar politikában És nem Kormányzati és kormányzati pozícióból kartáznak. Tehát, hogy igazából én megértem, hogy valószínűleg az így jó volt, meg felemelő érzés, akkor sokan voltak kinegyütt együtt vonultak, meg mit tudom én. Nagyon tüntettek, Látszó, hogy a közvénykutatásokban ez így visszajött, és ez egy olyan hatalmas élmény volt a gyermeklárkű Fodor Gábornak, hogy azóta tényleg így mindig oda menne vissza. Hát meg is teszi. És meg is teszi, és meg is teszi, és, és megkapja így a baloldali szavazó is a maga jó primitív üzenetét, hogy, hogy tudjon, tudjon, tudjon eligazodni ebbe a nehéz magy bonyolult magyar belpolitikába demokrácia vagy diktatúra, Orbán vagy Gyurcsány menj el szavazni, és akkor megmenthetjük a köztársaságot. Ez az üzenet. Itt a másik Oldalon, meg az az üzenet, hogy a harmadik forduló, és most megfordítjuk. És mind a kettő akkor a baromság. De, de, de, de az a sötét primitív baromság, hogy meg, hogy meg kell védeni a köztársaságot. Tehát a köztársaság az valójában nem diktatúra vagy demokrácia, csak már a demokrácia szó, az már tökunalmas, hogy már a 1991 óta folyton ezt használjuk, hogy behelyettesítette a gyurcsány ezzel, hogy köztársaság. hát könyörgöm, a köztársaság az egy államforma. Senki, Senkit, tehát még hogyha tegyük fel a demokráciát veszélyeztetni az Orbán, ahogy nem veszélyezteti, vagy I Pont annyira veszélyezteti, mint a Gyurcsány, meg a, meg a haverjai. Na mindegy, még hogyha azt veszélyeztetné, akkor se a köztársaságot, hát könyörgöm, nem akar királyságot, tehát nem az államformát veszélyezteti, maximum a kormányzati gyakorlatot. Vagy hát most komolyan, tehát hogy így olyan sötét, primitív szinten vannak tartva az emberek, és úgy beszélnek a politikusok, és akkor itt vannak ezek a drága jó politológusok, és azok meg azt magyarázzák, hogy hát ezzel mit akart, hát ezt meg azért mondta, az nagyon ügyes, meg ilyeneket, és így nem mutatnak rá, hogy ez most konkrétan egy tételes baromság volt. Pedig hát ők ezt az egyetemen. Hát nem is nem is rövid ideig, hát valami évig. A Fidesz utcai politizálását bírálta Dávid Iboja, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, aki szerint a kormánykoalíciónak van egy utcai és egy parlamenti ellenzéke az utóbbi az MDF jelenti. Biztosan felelősen csak a parlamentben lehet politizálni, és ott kell megvédeni az embereket a koncepciótlan kormányprogrammal szemben, fogalmazott Dávid Ibolya a Magyar Demokrata Fórum elnöke. Dávid Ibolya kifejtette, hogy a kormányzó pártok és a Fidesz mellett a mai politika harmadik pólusa a Magyar Demokrata Fórum, amely egy más erő, más alternatívával. A tavaszi országgyűlési képviselő választáson a két legnagyobb párt egymást túlicitálva, a realitásokat figyelmen kívül hagyva ígért mindent, és ez a felelőtlen egymásra licitáló politika teremtette meg a mai igen nehéz helyzetet, mondta a politikus hozzátéve, hogy csak józan párbeszéddel lehetne eredményt elérni. Mert Dávidibólyem sem tud túllépni és kilépni abból, amit már mondjuk <gül> egyszer nagyon bejött neki, és ja, kérzi, mondjuk, hogy ez igen. Mondjuk, ez mondjuk, ez mondjuk, ez a, annyiba Fodor Gáborral ellentétben, mondjuk annyi mellette szól, hogy. hogy de neki, a pár hónappal ezelőtti ötletén nem igen, tud hogy, úr, hogy, nem pedig a pár évtizedet Tehát a fél évvel ezelőtti élményeknek a rabja, de, de azért alapvetően így jó lenne, hogyha most már végre valami mást is tudna mondani, mint az, az, azon kívül, hogy, a, hogy az MDF más erő is. A hogy tegyük hozzá mindjárt zárójelesen, hogy abban a, abba a licitálásban, mi zajlott Magyarországon, a két nagy párt között Dávid Ibolya szerint, lehet, hogy nem olyan hangosan, de volt egy apró kis női kéz, aki mindenfajta dolgot betolta a flopba, hogy a Texas Holdem játékosok ezt nevezik, és azt mondta, hogy például egy kulcsos adórendszer, például azt mondta a kis finom nőies modorában, hogy eltöröljük a haláladót, tehát adócsökkentés, adócsökkentés, adócsökkentés, tehát hogy ő sem beszélt arról, hogy itt valami megszorításokra van szükség, csak ezt a többi nem meg, meri megmondani. Ne, meg, meg, meg, meg tényleg jó lenne, hogy... hogy Hogyha kiderül egyszer, hogy tényleg, hogy miben más az MDF-nek a programja, miben más az MDF-nek a, a gondolkodása, mint mondjuk akár a Fideszi, akár az msp i mert azt tudjuk, hogy ők nagyon el akarnak különbözni, ők nagyon nagy távolságot akarnak mind a kettőtől tartani, különben ez valószínűleg egy kifejezetten jó politika, meg okos politika, de, de azért hosszú távon valószínűleg ez valami kevés lesz. A magyar idősügy egyike azon kevés társadalmi szigeteknek, amelyet nem szakított szét a pártoskodás, mondta Gyurcsány Ferenc pénteken Budapesten. A miniszterelnök az idősügyi tanács rendezvényén mondott rövid köszöntőt. A kormányfő beszédében kitért arra, hogy a nap folyamán az ekonomisz című gazdasági lapriportereivel beszélgetett. Az újságírók megkérdezték tőle, miért nem elég bátor és miért nem nyúl hozzá a nyugdíjakhoz. Bátor vagyok, ezért nem nyúlok hozzá a nyugdíjakhoz, idézte válaszát Gyurcsány Ferenc. Szavait a teremben ülők nagy tapsan fogadták. Az önök sorsában, az önök életében saját magunkat látjuk. Azt szeretnénk, hogy közösen tegyük gazdagabbá valamennyiünket, mondta Gyurcsány Ferenc az Idősek Köszöntése címet viselő az Idősek Világnapja alkalmából tartott rendezvényen. Nyugdíjadóról volt szó szerinted? Az Idősek Köszöntése című rendezvényen? De félj, most azért le, legyünk egész konkrétak, tehát hogy az igaz, hogy a gyurcsánycsomag, amelyik a társadalomnak majdnem minden szegmensét azért nagyon-nagyon keményen sújtotta, és nagyon keményen ütötte. A ö, nyugdíjas volt az a réteg, amire így azt mondják az elemzők, hogy különösebben erőteljesen. Na, de, azt kéne miért csak, hogy azok is a Fideszre szavazzanak. Na, azt kéne mértszak. Jó, hát világos, hogy ez, ez, ez, ez elmögött a filozófia, hogy ez választó választópoljár, Megadóztat, erről, erről lemondani. Megadóztatta a nyugdíjakat. De, nem a de a nyugdíjat adóztatta meg. Szerintem nem, de na mindegy, én nem emlékszem erre konkrétan. Szerintem, ha valaki nyugdíj mellett dolgozik, annak változott valahogy az adó az jogszabályokban a, a különböző tehertétel, amit fizetni kell. Szóval utánnak. ő bátor. Bátor is ezért de ez a, ez a bátorság, tehát, hogy ez, de ez mindig ez a bátor, én merem, én merem csinálni neki ez az image. tehát és ebbe aztán belefér az is, hogy az összes létező létező ígéretét meg, megszegi tehát tesz egy csomó bátor ígéretet majd ezeket bátran megszegi, tehát hogy ebbe tulajdonképpen belefér bármi és annak ellentéte, mert a bátorság az a tulajdonképpen a pofátlanságnak ez a finom szinonímája, hogyha érted. Különben ez, ez a 20. században abszolút ez, ez az élmény szerintem milyen él az emberekbe ez, ezek a hát hogyha emlékszünk a spagetti western filmeknek a negatív főhőseire akik így baromi gátlástalan figurák voltak, mégis valami miatt így hihetetlenül karizmatikusak, meg, meg, meg valami miatt azért mégis vagy mondjam, így bevonultak az embernek a tudatába, még hogyha Clint Eastwood-dal is szimpatizáltunk hosszú távon, de mégis ezeket a karaktereket itt tök jól megegyeztük, meg, meg, meg valamilyen módon szimpatizáltunk is velük. Hát erre épít szerintem gyócsány Ferenc is nagyjából, hogy ő egy ilyen spagetti veszternek a, a, a hát félig pozitív, félig negatív főhősét játsza el, és, és majd csak négy év múlva fog az igazán nagy kérdés felmerülni, hogy amikor minden egyes embernek el kell döntenie, hogy ki volt, Orbán vagy Gyócsány. Addig, addig meg megy a pisztoly párbaj. Az önkormányzatok és a kormány között, Pest és Buda között hidakat kell építeni, nincs más alternatíva, jelentette ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, aki Demszki Gábor főpolgármesterrel Budakalászon megtekintette az M0-ási idépítési munkálatait. A jobboldalt folyamatosan Budapest kiszárításának programja nem egy esetben kicsinyes politikai megfontolások vezetik, mondta Gyurcsány Ferenc kormányfő, hozzátéve, amikor a jobboldal kormányzati pozícióba került, a bűnös város büntette, hogy megmutassa ki az háznál. E magatartásán ezen túl sem kíván változtatni. A legfőbb bizonyíték erre az a magatartás, amely a Fidesz és a KDMP által is támogatott független főpolgármesteri posztra pályázó Obudai polgármester tevékenységét az elmúlt időszakban jellemezte. Kicsinyességből nem lehet nagyszerű városfejlesztési programot elindítani, húzta alá miniszterelnök. Gyurcsány szerint itt most a felszabadító és felelős szabadság és az önző kicsinyesség rivalizálásáról van szó. Márpedig mi más mellett szavazhat Budapest szabadság szerető lakossága, mint a szabadság felelőssége mellett tette fel a kérdést. Hát, mint budapesti ember, Budapest Rádió, tehát így Budapesthez ilyen erős kötődésem van, nem csak a névhez, de például akár a hídjaihoz is, és, és megmondom őszintén, hogy most ez a fajta ígéret, hogy, hogy Budapest és Pest között hidakat kell húzni, ez, ez némiképpen megijesztett, mert mi van, mi van, hogyan járunk, mi budapestiek, hogyha ezzel az ígérettel pontosan úgy járunk, mint az öt éves adócsökkentés programjával. Egy én... Hidakat fognak felrobbantani. Miniszterelnök úr, nem akarom elveszíteni az Erzsébet hidat. Könyörgöm. Akármi is történik, az Erzsébet hidat És mi lesz a szabadsághiddal? De tényleg. Jó, a, jó, a csak nem nyúlnak. Budapest szabadság szerető népe meg akarja őrizni a szabadsághidat. Én, én félek, amikor Gyurcsány azt mondja, hogy hidakat kell építeni, mert hogy öt évre adókat akart csökkenteni. Ezek után fölemelkedtek az adók, most hogyha Gyurcsány következetes, már pedig ő következetes. Mert, és bátor, mert és nagyon bátor, bátor. Mert bátor. <gül> <gül> ez a bátorság, ez el fog vezetni oda, hogy nem lesznek hídjaink. Úgyhogy én a magam részéről egy kicsit félek az ő bátorságától, meg attól is, hogy, hogy hatalmon marad, és ezek az ígéretek, ezek majd úgy teljesülnek, ahogy az öt éves adócsökkentés. Valaki nem mond igazat, vagy a lány, vagy a szlovák rendőrség kommentálta a Nitrai magyar egyetemista ügyét a miniszterelnök egy kereskedelmi tévének adott interjújában. Hozzátette alapos információkat kap a hírszerző szolgálatoktól. Júcsány Ferenc nem árulta el, milyen mélységben ismeri a nyitrai történet részleteit, ugyanakkor kiemelte, elképesztően kínos, ha valaki nem mond igazat. A kormány fő, azt mondta, hogy nem Szlovákiáról beszél, kijelentette, kínos, ha egy kormányban vagy környezetében olyan politikusok kapnak szerepet, akik idegen gyűlölő rasszista nézeteket vallanak. Magyarország a 90-es évek Antal József óta nem engedi ezeket az erőket a kormány közelébe. Ugyanakkor más országokban, mintha nem lenne ilyen határozottság, vélekedett a miniszterának. Gyurcsány kiemelte. Elképesztően kínos, ha valaki nem mond igazat. Na hát ő csak tudja, mert hogy ebben a kínban él szerintem most az utolsó két hónap során egyhuzamban. Tehát, egyébként megfigyeled, hogy mi mindenről nyilatkozik most már a miniszterelnök? Tehát így minden jöhet, ami nem az adókkal, meg nem a, az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos. Tehát hogy így hirtelen nagyon nyitrai lány. Különben tényleg elég durva ez, mert, mert ez annyira komikus volt, amikor kiült a szlovák kormányfő, meg kiült a belügyminiszter és bejelentették, hogy hát, hogy itt valami önverés történt, vagy én nem is tudom, hogy micsoda, és, és az egész dolgot így, így látszott, hogy most így úgy érzik, hogy így megmutatják a világnak, hogy jaj, szegény kis Szlovákiát, milyen ártatlanul bántják. Miközben az, hogy a nyitrai lányt, azt a Azért verték meg, mert magyar, vagy, vagy nem azért verték mert meg, mert meg magyar. Igazából tényleg derítsek ki a rendőrségi vizsgálat, bízunk abba. De hát amiért neki ki kellene állniuk, az az, hogy hogyan kerül a kormányba egy olyan állat, egy olyan fasisztoid elmebeteg, mint a szlota, aki tankokkal akar Budapestre masírozni. Tehát neki erről kellene beszélnie, és nem bejelenteni, hogy hát itt egy ömverés történt, vannak mindenfajta bizonyítéka. <gül> Igen, de a felét nem is tudja, vagy lehet, hogy mindent tudja, de nem mondja meg, mert hogy ezek titkos dolgok. Tehát itt kiáll, tart egy sajtótájékoztatót, és rögtön közli, hogy hát nem mondhat el mindent, csak azt, hogy valaki nem mond igazat. És ez borzasztó kínos. Ami hát ő ránézve egy kicsit furcsa áthallásos, vagy furcsán áthallásos, de félretévelsz, miért nyilatkozik, hogyha nem mondhatja el azt, amit tud? Miért beszél erről? Ez az egyik kérdés, a másik meg az, hogy miért nem, miért nem, miért nem Szlota ügyében nyilatkozik, és miért, erről a, tehát miért arról beszél, amiről a szlovák rendőrkapitánynak kéne beszélni. Vagy tévedek? Hát a kapitánynak a nyomozás vezetőjének körülbelül, meg az ügyésznek. Nem lesz közkegyelem az 56-os forradalom 50. évfordulóján. Fel sem merült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium sajtósztályának tájékoztatása szerint, hogy közkegyelmet hirdessenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. Az alkotmány egy passzusa értelmében közkegyelmet az országgyűlés gyakorol, ami elsősorban politikai döntés függvénye, így módon ez nem a szaktárca kompetenciájába tartozó kérdés, de fel sem merül, hogy legyen amnestia. Akkor miért ez a hír, mi értelme van, kivetette fel? Egyáltalán hogy. Mert hogy ötvenedik? ez ilyen szép kerek, de elképzelem, hogy ezeknél a hírszerzőknél, vagy ezeknél a, ezeknél a hírportáloknál, meg a különböző ilyen távirati irodáknál dolgoznak ilyen hírgyártó emberek, akik így, így tudják azt, hogy mitén én tíz évenként, húsz évenként szokott lenni ilyen, hogy amnesztia, és akkor most gyártunk ebből egy hírt, hiszen most kereké forduló van. Lesz amnesztia, és akkor elmondja, hogy nem. De akkor fölhívja amaszt is, és az is elmondja, hogy nem. Elmondja, hogy föl sem merült, és aztán kiadják ezt a hírt, hogy nem lesz. Jó, nem hát, hogy ez... Nem azért alapvetően, ugye ez arról szól, hogy, a, hogy a, a régen az amnestiát azért hogy hogy mondjam, az emberek elfogadták azt arról azt gondolták, hogy valamilyen nagy vonalú gesztus Há, ez nagyon, a nagyon, sok, jó, a... nagyon sok politikai nagyon sok politikai elítélt volt Igen. és az amnestia az arról szólt, hogy most már megszilárdítottam a hatalmamat, eltelt húsz év, most már szabadon merem engedni azokat, nem. akik régen az én hatalmamat veszélyeztették. Nem, nem Tehát a... Ott volt értelmezve ez nem, az nem, nem, nem, nem, nem, nem csak ott volt értelmezve, ilyen volt, hogy a király is gyakoroltak például, amikor ők őket megkoronázták, és, és általában az a filozófia húzódik meg mögötte, hogy, hogy a megbocsájtás az is egy fontos érték, nem, nem azt jelenti természetesen, hogy, hogy minden tömeggyilkos ki kell ereszteni az utcára, hanem azokat, akik mondjuk kisebb bűncselekményt követték el, a nagy részét már leülték ennek a bűncselekménynek, egy nagy állami gesztussal azt mondjuk nekik, hogy most megbocsájtunk nektek, egy évvel, másfél évvel előbb lejár a büntetésetek, tírjetek jó útra, tehát körülbelül ez, ez volt régen az üzenete, ma már egy ilyen üzenetet egy modern elég vérszomjas, elég sok amerikai és hollywoodi filmben szocializálódott társadalom már nem, nem tud befogadni, nem tud elfogadni azt gondolom különben, hogy, hogy a megbocsájtás, a kegyesség az, hogy bizonyos büntetéseket felülvizsgálnak szerintem különben tök normális dolog és látható módon a politika egy ilyen felvetésre a lehető legagressziós szívabban é, válaszol, és azt mondja, hogy szó sem lehet róla, senkit, senkit nem engedünk ki a börtönökből. Ez hát itt a vég a műsornak. A, nagyon kellemes, és politikától mentes, vagy legalábbis a politikai kérdésekkel kapcsolatban szkeptikus hétvégét kívánunk nektek. Sziasztok! Vajon kik a részvényesek, Kik a tulajdonosok a Demokráció értében? A politikusok, akik törthetnek? A részvénytársaságok, akik lobbizhatnak? Az emberek, akik négy évente véleményt formálhatnak?